Partea 1. Capitolul 9 Scoalmă, strigă, sărac de maica ta. Al lui sări în sus ca ars uitându-se în jur fără să vadă și se urca apoi la loc pe cutie. Moromete trase de hături și opri căruța în dreptul unui om care sta la o poartă asemănător unui ferant, cu o expresie care căuta parcă un gând să-l călăuzească, adică ce să facă, să mai sta acolo în dosul gardului sau să se ducă undeva și unde anume. Mă, creștine, zise moromete, unde e strada Cheia Rosetti? Omul făcu un semn deslușit cu mâna, înainte, și ieși din parte și o luă într-o parte, nu atât disprețuitor cât plictisit. Să te apuci acum să explici unui țăran care pe deasupra te mai trage și de brăcinar, zicându-ți creștine, unde e o stradă din centrul Bucureștiului, când el nici n-a intrat bine în oraș, să meargă și el înainte. În Moromete înțelese parcă gândul nerostit al celuia și nu mai întrebă pe nimeni multă vreme, dar se vedea pe chipul lui o expresie neliniștită și țeapănă. În cele din urmă, se hotărâ și opri de asta dată în dreptul unei cărciumi în care intră. Nu sunt cărciumi de locul unde poți afla mai bine decât de la oricine ceva?" Allu Parisianul îl văzu însă ieșind de acolo cu biciul în mână, la fel de furios cum intrase. Nu îl întrebă însă nimic. Moromete puse talpa pe bătrâiul lui trei, cu acea mișcare sigură a țăranilor, care știu că ei sunt adevărații stăpâni ai lumii și nu pot crede că au nevoie de alții ca să trăiască. Se urcă pe cutie și apucă decis făturile în mână. Alu Parisianu gândea. Așa trebuia să facă de la început, ce să mai tot întrebe? Și într-adevăr, Moromete nu mai întrebă nimic și în curând căruța cu caii ei mici și cu cei doi de pe cutie pătrunse pe marile bulevarde ale orașului. Alu Parisianu, deși avea ochii deschiși, ai fi crezut că nu se trezise bine din somn și doar un singur lucru îl făcea să tresară din ce vedea. Luminile teșnitoare ale reclamelor care spintecau celul bucureștean în amurg și după care întorcea capul în toate părțile. Mulțimea de pe trotoare, mașinile care îi claxonau din urmă fără să știe de ce, tramvaile ca niște magazii care veneau spre ei gata să-i strivească, ai fi zis că ei sunt prea cunoscute și nu-i niciun interes. Caii mergeau înainte, izbind din cozi. Erau foarte hotărâți, lăsați în voia lor. Călcau cu nădejde pavajul și era limpede că dacă cei doi de pe cutie nu știau unde merg, ei, ca ei știau. Numai de câteva ori cât un om în uniformă îl oprea și le schimba direcția. Prima la stânga, a treia la dreapta, înainte până la piața cutare. În curând clădirile se făcură foarte mari și căruța pătrunse pe un bulevard lat, Abia izerai partea cealaltă, și care era aproape în întregime prin culumini, de jos de la vitrine până pe vârful blocurilor înalte. Pe una din străzile acestui bulevard, cai cotire la dreapta, și chiar acolo, la mică distanță de colț, Moromete opri și sări jos din căruță. Aceea era cheia Rosetti. Dar numărul? Numărul era chiar acolo. Aveau voie să stea în acel loc și să deshame? Aveau. Chiar alături se vedea un camion mare, la care era un hămat tot cai, doi înși înhalate albe încărcau și descărcau sticle de vin, sifoane și lăz pentru restaurantul de pe colț. Moromete trase de opritor și despuie caii de hamurile lor grele. Nu arătau trudiți caii și avu răsforăituri proaspete când omul luă din căruță treștile cu și li le puse în cap. Ei, măștefane! a zis apoi Moromete, întorcându-se spre alu parizianu și vorbindu-i cu un glas parcă de avertisment. Acum să vedem ce face Nida. O luăm întâi cu el, că ălalt paraschiv trebuie să fie extrem de ocupat și nu știu dacă o să aibă timpul necesar să stea de vorbă cu noi. Cât despre Achim... Moromete tăcu, iar alu parisianu nu zise nimic. Nici nu era sigur dacă înțelesese cuvintele cu ironia lor întunecată. Ce căuta Moromete la București? De ce făcuse el acest drum? Ce vrea să le spună celor trei din moment ce, judecând după cuvintele sale... Doar nu era de ei și nici nu părea să-i fie iertat pentru fuga lor de acum trei ani. Alu Parizianu nu fu de față la toată întâlnirea care a avut loc între tată și fecior. Povestit totuși lui Taică său, cât știa câteva luni mai târziu, când parizianul veni de Crăciun la București să-și vadă băiatul. Auzise lucruri bune despre el, el însuși le scrisese că e bine sănătos și care are servici, dar Parizianu vrea să vadă cu ochii lui ce servici era ăla. Dacă nu fi cumva un nenorocit de servici, cum îi se întâmpla multora, scriau acasă că sunt bine și când colo ei erau măturători de stradă. Paraschiv la început nu fusese,